Батько передав оцтум, листя, з якого Дмитро впізнав лише власне салат, мало незнайомий, але приємний смак. Помідори, які траплялись у цьому місеві, підморгували червоним оком, як старі знайомі. Марія Валеріївна на роботі, наче вибачався батько. Ти познайомишся з нею увечері, вона з нетерпінням чекала на тебе. З нетерпінням, без сумніву, воно й видно. З нетерпінням по-українськи означає повний холодильник смакоти, смажене варене, тортик. Мабуть, нетерпіння по-американськи перекладається інакше. Насуплений погляд, промовисте мовчання кольору ночі і температури криги, ковдра, що волочиться по підлозі. Марія Валерійовна працює у фірмі. Вона не могла взяти вільний день. У них із цим дуже суворо пояснював очевидні речі батько. «Зате у Юлі канікули вона зможе показати вам місто». «Не зможу», – пролунало із кімнати. «Ми сьогодні збираємось на вечірку, до коротше я не зможу». Все стало на свої місця. Дмитро мовчки жував салат і думав, згадував, куди він заховав папірець із адресою та телефоном Фаусто. «Втім, це Америка». Кожен, хто сюди приїздить, повинен сприймати її цінності, її спосіб життя, смак її салатів і кислих поглядів. Ніхто не обіцяв розпростертих обіймів. «Ви тут влаштовуйтесь, почувайтеся як удома, оглядайте місто, відпочивайте з дороги, можете скупатись в басейні чи поспати, а мені потрібно на роботу». Із видимим полегшенням почав збиратись батько. Він так і не розповів Дмитрові, де працює, чим займається, як заробляє на хліб насущний. Мабуть, тут так прийнято. Мабуть, не варто розпитувати, якщо людина сама не хоче розповідати. Зате Анджелі усе сподобалось. Тут класне місце. До океану десять хвилин пішки. Басейн просто супер. І ці будиночки нові, сучасні. Все обладнано. Клас! Навіть не скажеш, що тут був зовсім недавно цей страшний землетрус. Мабуть, тому так багато зовсім нових будинків і незавершених новобудов. Будивельний бум. Дуже хотілося спати. Біологічний годинник показував передранкову пору. Час собачої вахти. Коли навіть просолені морські вовки Відчайдушно борються зі сном. Та витрачати на сон дорогі години перебування на перзі океану видавалося верхом марнотратства. Встигнуть відіспатись десь там, у горах. «Ви на велосипедах їздити вмієте?» Запитання батька скоріш стосувалось Анджели. «А то?» – підняла носа дівчина. «Тільки ж дотримуйтесь правил руху», – гукнув їм слід батько – коли вони з Анджелою, яка у своїй білій футболці і шортах нагадувала когось із дуже симпатичних персонажів серіалу «Поліція Лос-Анджелеса», вирулювали з подвір'я. За ці два дні вони встигли побачити багато. Океан, суворий у своїх глибинах, та лагідний цими днями. Пляж, що сягав ген-ген, скільки бачить око. Розкішні віли Санта-Моніки. Розкішні яхти і в океані, і біля причалів – Розкішні автомобілі, розкішно вбраних гостей, що підіймались надвечір на одну з величезних і розкішних супердорогих яхт, звідки лунала розкішна музика. Дмитро познайомився із дружиною батька. Вона також виглядала розкішно, але видалася занадто повною, занадто голосно розмовляла, занадто категорично висловлювалась. Америка вчить уникати категоричності, давати співбесідникові можливість зостатись при власній думці, висловлюватись по можливості нейтрально, не засуджувати різко і не схвалюватися стелячим вереском. Захоплюватись і стелячим вереском тут прийнято лише перемогою улюбленої спортивної команди, успіхом рок-зірки чи побачивши в серіалі улюбленого актора. Всі інші інформаційні приводи варто сприймати стриманіше. Дмитро встиг це затямати під час спілкування із працівниками фірми та й за отих кілька днів мандрівки автобусом. Марія Валеріївна, мабуть, чи не хотіла, чи не вміла, чи не вважала за потрібне рахуватись із вимогами країни перебування. Її судження були однозначними, визначення – чорно-білими.